Välkomna till avsnitt två av Podcast Select Som ni kanske märker så är detta ett specialavsnitt som vi har dedikerat helt och hållet till Watchdogs. Dogs Då var recensionen inte kommer att komma upp förrän senare i veckan Så tänkte vi ta en podcast och berätta om vår upplevelse och intryck efter två dagar med spelet Men innan vi går vidare till Watch så är det två stycken stora nyheter som har hänt denna veckan oh. Idag, för bara för någon timme sedan det första är att det är order försenat till tidigt 2015. Mm. Det var väl inte helt oväntat? Nej, det var ju det. Visst, man satt och kände att kommer det år eller kommer det nästa, vi har hört så här, blandat från typ. Diary-partigen, tyckte inte att det flöt på så jättebra. Det kändes inte liksom som att när de fick se gången så kändes det inte som att det här spelet kan släppas om sex månader. Så menar, du och jag har säkert många har suttit och tänkt att. Nej, nah, det, det kan gå liksom båda hållen helt enkelt uh, Så det var väl ingen direkt uh, man Var man inte direkt förvånad Av en helt enkelt Nej, alltså så, så som det så ut i, Efter februari-eventet Så då fick vi se, bara se Väldigt lite från Cover Mechanics Och sådana grejer Men det flöt ju inte på uh, fullt ut uh, Och då, då förra veckan Så av någon underlig Så valde man att streama ett Gameplay-klip. Istället för bara att slänga ut det på Youtube direkt. Mm. Men det här flötade på mycket, mycket bättre än vad det gjorde i februari. Problemet med det att lägga upp en stream. Där var att många, det är första idag de har släppt, tror jag, gameplayet. Ja. som man kan kolla på. Ja, har du kollat på det i alltså en riktig videofil? Är det, är det bättre överlag? Ja, jag hade lite små kompromissartefakter, Lite strul med Twitch när jag såg event det klippet då. Mm. Uh, men av det jag sett idag uh, Så är det De låg upp en officiell uh, Ett officiellt klipp med intervju yeah. uh, Med utvecklarna uh, Där var lite nytt gameplay i den Men sen hade Game Och sen 11 minuter lång uh, Intervju med utvecklarna också Där var väldigt mycket nytt gameplay okay. Och uh, när man kollade Det gameplay som låg i deras intervju Så Det är som natt och dag februari Och nu ser det ut att vara det är något du det snyggaste jag sett i något spel än så länge. Alltså det, det, det. det som imponerar mest på mig det är effekterna. Röken, eh, när du skjuter på saker, så här, om du skjuter på metall, och det flyger såhär gnistor och eld. Och just de elementala effekterna är så här. wow verkligen. Det är, och det är ju alltså det är på här, det är ju lite Corridor Shooters alla Uncharted. Det är en path du ska gå på men det är de spel där vi kommer att se riktigt jäkla snygga spel i den här generationen. Eh, så jag menar för att du kan lägga så mycket hästkrafter helt enkelt på ett väldigt limiterat område. Så att eh, det. Är, nej, det, det ser fantastiskt nytt ut. Men som du säger, det är hjärtligt konstigt om en streamer på Twitch. För sen kommer ju också. Många har ju hört det här. Vare sig man lyssnar på podcast Beyond eller bara kollar på nyheter ibland. Att det har varit lite snack om att det inte har flyttats på. Liksom i 30 fps stabilt. Att alltså, många som såg Twitchen tänkte, ja, det laggar. Och problemet blir ju där att vad är lag och vad är. Kanske några få FPS-drops in-game. Det, det kändes bara som att varför kunde inte bara släppt den och lagt upp den? För det, det var ju bara två minuter långt så alla missade ju nästan streamen också. Uh, ja, så jag, aj, jag vet inte. Det känns konstigt. konstigt. Det var för att bygga hype. Men nej, jag tycker det var fel val. Ja, alltså den hypen de byggde upp på Twitter innan kunde de lika väl för att släppa det på YouTube direkt. Uh, det är som du säger att uh, det där blev där ble problem när man skickade streamade via Twitch- mm. um, men nu har vi ju idag fått se mycket, mycket bättre kvalitet från Ingame. Ja. Och jag, är, jag var typad en dag ett på spelet och nu är det som man sitter och dreglar på det grafiska. Sen, sen var det också en punkt, utöver det jag nämnde om de här effekterna som rök och gnistor och eld och sånt där. Du vet man släpar, för er som inte har sett klippet så kan ni gå på vår hemsida och kolla playslake.se. Men halvvägs in i klippet, eller om det är kanske är 40 sekunder kvar, så drar man en person som blir skjuten i benet eller någonting. Och då har man någon luger liknande person som man skjuter med. Och jag tror det är tredje person man skjuter, när man skjuter han i benet, hur han reagerar med hitboxen där, har jag aldrig sett så snyggt ett spel någonsin. Det är verkligen, det är så här top notch verkligen. Man ser verkligen hur han viker sig baserat på var den träffar kulan då. Det är, ja, ah, det är ju ruskigt imponerande helt enkelt. Ja. Det finns egentligen bara ett enda År du beskriver det här Och det är väldigt uttjartade immersion nu ja. Men det är alltså Det är väldigt tajt Så det ryktas Att de ska visa upp mer Under omspelet på E3 Och det hoppas jag att de gör Ja vi får men, nästan, det men... känns som vi borde få nästan, Frågan är om det är tillräckligt bra för att de ska stage dem Än om de riskerar det Jag vet inte, det, det borde de kunna Men så det, det får man väl det vore det roligaste om de står på scenen och spelat typ 5-10 minuter. Eller typ från typ tre chanx och spelat på olika platser. Eh, det, det vore riktigt skoja att se. IRL. Eller ja, I RL. Eller live rättare sagt. Ja. Eh, sen den andra förseningen. dyker bara upp några minuter senare. Eh, Evil Wudin. Ja. Eh, flyttat från 29 augusti till eh, det totalt smäckade oktober nu. Så nu kommer mm. det 24 oktober. Tillsammans med... Sju andra storspel. Så eh, jag vet inte vad de tänker där. Visst, det kommer i anslutning till Halloween. Det passar väl spelet bra. Men nu har vi alltså åtta storspel under en månad. Ja, det, det, det, är inte, det är inte bra för no, någons klonbok Nej, alltså jag måste ju börja lägga undan i sommar. Jag tänkte köpa plocka, jag sitter och plockar upp lite gamla PS3 och 360-spel och sådär. Men jag måste ju lägga undan minst en tusen lapp utöver de pengar jag har. Så att eh, jag menar, det är, det är som sagt, det är, det är liksom rest in peace, min plånbok. Uh, ja, alltså, nej, det är, det är jättemycket spel. Och uh, så att det, det, det är inte ja. för oss konsumenter helt enkelt. Nej, nej, alltså, för, men, som det ser ut nu så har vi ju Iso Alien Isolation då, den 7 oktober. Mm. Uh, tillsammans då med miller Earth, Shadow Mordor samma dag. Mm. Uh, sen går det två dagar och då helt plötsligt så landar Dragon Age Inquisition in, som också... Det har inte jag med på lista, mm. men det är också något jag faktiskt är lite intresserad då Ja, sen sedan dagen efter där, 10 oktober, så är Drive Club, men den får man, den får man ju gratis. Så att det är sant, man kan ju pusha fram det man liksom. Kan man kan vänta med köpet där i alla fall. Ja. Uh, sen är väl NBA 2K15, det är väl inte för alla, men det uh, släpps ju också den 10 oktober. Sen får man tänka på om man är sportnörd som mig, så uh, om man köper spel, jag kommer tro att recensera dem, men... Uh, om man ska punga ut pengar för next-gen Fifat och current-gen FIFA till PS4 respektive NHL-spelet Så får du lägga in tusen tusenlapp månad innan Så det är just september oktober, vi får se hur november det blir De har ju Far Cry där för tillfället Men oktober så och blir liksom är, så mycket spel Ja, för, det är så och, och det gör sak saken bättre då att Skylanders Trap Team släpps också den 10 oktober Uh, nu är ju inte, det är, det är inte ett spel heller för alla uh, Men alltså tre stycken släpp mm. på samma dag där mm. uh, Sen väntar vi en vecka efter då uh, Med Batman Arkham Knight Det är sagt 17, uh, 14 oktober av tillfället Men det är inte, det är inte 100% bekräftat Det kan flyttas Det kan lika um, bli förtjänat också till våren Det finns rykten av det Men det känns som att det, det bör komma i år uh. Uh. Ja Sen tio dagar senare då Evil Within Ja. Den 24 oktober Sen vet vi att uh, Det är ju två stycken Assassin's Creed på väg Vi vet, vi vet om Unity Sen har vi ju PS3 uh, Exklusiva spelet uh, kommet, Som inte kommer till PS4 ja. Och uh, Assassin's Creed kommer alltid i slutet på oktober uh, alltså, det, är, det är inte. Att, de, måste fan, de måste inse att vi kan inte släppa det i oktober för, alltså, om, om man kollar på mängden spel Och den typen av spel Un uh, Unity faktiskt är så Det är, en relativt, det är inget hardcore-spel men det är ändå en stor del av core-gamers spelar det. Även om det är populärt bland casuals och de som inte spelar så mycket. Um, det är en annual franchise, de säljer alltid bra bland casuals. Uh, men alltså att, att släppa det tillsammans med så många andra spel, det känns... Att, att det är smart av dem att släppa det i november med tanke på spelen vi har det här. Ja, det, det är just det att i och med att vi har datorn mm. på 20 november på Far Cry 4... Så säger du någonting att uh, du kommer Assassin's Creed fortfarande ha sin sista vecka i, uh, i oktober där. Uh, och så låter de gå en månad mellan då Assassin's Creed Unity och ja. uh, Far Cry 4. Uh, ja, så att sen får vi se om vi får mer exklusivt. Vad är Everybody ska för Rapture Rime, som utannonserades? så det är väl två spel som jag har ett extra öga på när det kommer till exklusiva nedlagsbara spel åt PS4. Så... Som sagt, vi har Drive Club kvar det här året och sen när vi kan få in Everybody's Going to Rapture, Rhyme där var det, ju, var det ju riktigt schysst. Uh, ett av dem åtminstone. Det, det känns, det var ju utan utdannas egentligen. De var på E3 till och med förra året. Uh, vilket då Everybody's Going to Rapture, Rhyme. Det är ju de som gjorde Dear Esther som gör Everybody's Going to Rapture. Sen Rhyme, det är som ser ut som ibland mellan Wind Waker och iko och de här spelen. Ja, det var ju det här indie-segmentet på e 3 Ja, så jag menar, om inte vi inte vi vi bör få ett av de spelen i år. Eh, så har vi det och så lite indie Platinum plats då. Då, alltså, då kan jag ändå förstå liksom det taktiska och även alltså, för spelets bästa att lägga då i, i kring våren där istället. Så att, eh, så att, lite flytt hit och dit, men eh, det är ingen disaster att vi inte får och Det var ändå rätt väntat och, eh, så vi har Drive Club, vi hade ju kunnat. Hade det varit med ett, ett till stort spel, men eh, 2015 kommer ju bli ett jäkligt bra spel och det bör, det bör bli så snuskigt bra verkligen eh, Med alla förseningarna och Destiny och The Witcher och nu The Order och I don't know hur mycket bra spel som helst ja, alltså, så, vi, så. Visst det var skoj för att det gjorde det i år, men alltså, lägger de där i februari och mars som de gjorde med Infamous så mm. eh, det är det bara bra för då får vi ändå ett stort spel i början på året Innan allt inbrakar loss igen ja, eh, Annars är ju januari, februari Är ju väldigt tumma annars eh, Historiskt sett Nu har det blivit bättre på senare tid För det är väldigt många som har flyttat eh, Bioshock Infinite flyttades väl också till Kommer också där i början på året när det släpptes Ja, Bioshock förtjänades väldigt mycket Och hade problem i utvecklingsfasen Så att det, det, det Ja, det hade ju problem med mycket mer än det Men... Eh, Uh, Nej nah, som sagt uh, Problemet är nu att Nu verkar vi inte få med oss Alltså vad vi vet Alltså stortitlar från Sonys egna studio uh, Ändå inför med Och det, det Man ska inte dra för stor slutsatser Jag såg flödet uh, Efter uh, The Order-förseningen Och uh, Det var dummedagspredikningar uh, Överallt och Ja men så, så är det alltid, alltså. det, jag menar, det är, även om så är det, troligtvis kommer Microsoft ha det, det, det beror på så är det, det, spel, det, är, det spelar ingen roll så länge Microsoft inte kontrar med någonting, eh, något extra, för menar, vad har vi egentligen i höst? Det som är, vi kommer inte få Quantum Break, det gick in i produktionsfasen nyligen, Legends känns inte jättetroligt, det som känns troligt det är Sunset Overdrive, men ärligt talat in, deras spel, alltså Ratchet-spelen och det namnet och den spelsedan, det är helt nu IP, det kommer inte sälja jättebra. Uh, det, det är det och, och så är det Drive Club på PS4. Och sen om spelar inte så, så är det självklart det spelar roll men de tar liksom ut varandra och vad då kvar sen, det är en PS4 med bättre, bättre hårdvara som gör att alla multiplattformsspel ser bättre ut. Så, att, så länge inte Microsoft kommer med något så här Amazing Game, säg de har haft... Titanfall, att det hade sålt bättre i höst Då hade det sett så här, oh, det här kan bli typ farligt För PS4, att det kan, eller farligt, farligt Det är alltid bra med konkurrens, men att det kan Att de kan komma i kapp, men som det ser ut just nu Så känns det som att båda har lika mycket momentum I form av exklusivitet, så att eh, Jag eh, Men så, så är det alltid med Dom grej, folk och, och folk Det är, det är med i dag och sånt där Hit och dit, och Ja, vi pratade om det i förra podcasten Så vi behöver inte gå in på det igen, men eh, jag, jag är inte orolig, och jag det, jag sagt, det är nästa år, vi kommer, att, vi kommer få massor av annonseringar från studios jag menar, Media Molecule kommer att, garantera. att vi fick, De twittrade här i veckan att de satt och på med Jag tror det var en bild eller något, något nämnde som Oculus Rift Och det kommer att något intressant härifrån, Liksom andra studios så att vi, vi, Och det, det gäller Microsoft, vi får se efter E3, det är då vi får bara dra slutsatser För det, vi får all, när det kommer till exklusiva spel så får vi alltid veta om de E3 innan hösten Så nästkommande näst året för att när det kommer ett läskiga spel så vill man visa upp dem i lång tid innan. För att by bygga hype för att eh, konsument ska veta att de har något att köpa när de, i framtiden. Liksom. Man vill locka konsumenten helt enkelt. Så att, ja, alltså, 2014 har det blivit det är ju multiplattformen eh, mellan och innan eh, vi får alla stora exklusiva titlar för båda konsolerna. Eh, ja. Mycket av det är att eh, utvecklare har inte haft tillgång till, eh, till Final Dev kids så jättelänge så att det tar länge tid att låsa ner utvecklingen av den nya hårdvaran. Men alltså visst, även om vi bara får väldigt mycket multiplattformsspel så är det ju, det är ju inga små spel som kommer. Det är ju så alltså stora Nej, yes, Det är i volskapen och det... Left för död. Jag menar det är, sagt, det är, jag, jag, nu vet jag inte hur det har varit 10 generationer känns som att multiplattformsspel har blivit bara en större och större del av, av antalen antalet storspel äh, AAA med så att hur som helst, jag, jag egentligen struntar jag i det, det När jag vet att på min PS4 så vet jag att där kommer spelen rulla bäst, så där känns det en investering också i en PS4. Jag menar, förr för eller senare kommer det bli liksom well known att PS4 är den konsol du vill ha. Det, de kommer kanske nämna i butiken, här ser spelen bäst ut, successivt, och då kommer också det iväg in som en faktor och sånt där, så att det jag har ingen problem att det är multiplattformsspel plattformsspel första, första året uh, Men vi har ändå fått Infamous och Drive Club i år Och vi kommer få lite exklusiva spel här och där Transistor uh, Hoppningsvis Rhyme Everybody's Going to Rapture i slutet av året Någon av dem i alla fall uh, Jag tycker ändå det är bra och stabilt förstå. Jag menar ps 4 säljer som smör det, det, Jag menar Kass gick ut och sa Är det Kess eller Kass? Kass, Kass. Han, Kassaraj mm, han, gick ut, uh, han gick ut nyligen och sa att han tror att ps 4 kan sälja om Gå förbi ps 4 där, där frågan då är att varför ps 4 så sålde så bra var för att det var en DVD-spelare förr. Eh, ja. Det var lite därför man satt in en Blu-ray i ps tänkte att man tänkte att det kommer bli ray spelare alla. Men sen kom Netflix och allting och så gick det inte så bra. Och så var det inte lika... Jag menar, du gick från en VHS hade du DVD-menyer och allting. Du kunde hoppa mellan och chapters. Det var liksom brands backing new. Och folk var inte lika sugna på att investera nytt. Och så kom Netflix och så. så att, Ja, jag tror att den kommer gå om den, 150 miljoner, men jag tror att vi kommer gå förbi 100 miljoner om eh, generationen var ens i sju år. Om vi säger sju år, då tror jag, då tror jag så att eh, det går bra. Det, den säljer fortfarande. Eh, ja, jag har sagt E3 ska bli intressant Det är där vi får dra våra slutsatser för det, det, det säger någonting om framtida extrusiva spel helt enkelt. att kommer vi så något nytt, Sony kommer vi upp något nytt. Eh, så det blir bara spännande. Mm. Uh, nu nämnde du faktiskt uh, transistor här. Uh, bara flika in lite snabbt. Uh, recessionen är på väg. Uh, För de som inte har uh, plockat upp transistoren, uh, skulle jag säga, gör det. Uh, transistor är ett väldigt uh, mysigt spel från skaparna av Bastion. Uh, För er som inte har spelat Bastion så går vi köper direkt. Uh, det är klockant. Ja, både Transistor och Shadow of Light och sedan något till något tidsspel jag glömmer att ha nu. Som är, uh, Valiant Hearts från Ubisoft också. Ja, det är också, som inte som jag har köpt än och, och som jag ska köpa. så att, eh, även om, Som sagt, alltså, man, jag trodde inte jag skulle uppskatta de här spelen så mycket. Och det är inte bara Playstation Plus-spel <här> utan det är en spel. Men alltså, de är så, Stick It to the Man, det är, det är spelet riktigt bra det är ett Playstation Plus-spel dock. Men, men jag menar, mängden exklusiva spel till PS4... Eh, är riktigt imponerande. Nu, nu är inte kärna för att men tror men är det och de här små nedlängdsbara spelen fyller ut så fint tycker jag, när det inte släpps storspel. spel. Så det, det känns, det är raka motsatsen till Wii U, du har multiplattform, du har exklusiva AAA-spel och så har de här nedlängdsbara spelen varav det är oftast ett eller två då till de olika Playstation-formaten som är gratis varje mål och det, det hjälper verkligen med att man håller liksom ett stadigt äh, växande utbud på den här tiden, så jag att det ändå känns värt att investera. Jag sitter man jämför med Xbox One så ser man så här att det är alltid mycket bredare på PlayStation. För, just för att de kan släppa de här spelen och har, ju, har så god liksom, äh, kontakt där med indutvecklare som kommer till deras konsol så att det så att det ja Ska vi gå vidare till äh, podcastens huvudnummer? Äh, det kan Warspons. vi göra, det kan vi göra. Du kan ju, du kan ju börja faktiskt att prata om eh, ah, dina första timmar Bara lite ingår nu spelet. Ja, det, det blir många timmar eh, Först eh, satt man där och Klockan åtta imorgon Så bara väntade på DL skulle. Eh, Trillade förbi med recensionsexet eh, Och när du väl gjorde det Så eh, Det var först när jag gjorde det upp PS4, i med skivan Installera Ta ner första patchen på 90 meg mm. eh, Väldigt liten Det är en one-patch faktiskt Uh, jo, den, jag är för med Wolfenstein, <laughs> Ja, Wolfensteins 5 äh, gigs patch är, Jag vet inte äh, hur man lyckas med det äh, Jag har inte sett patchen utanför Wolfensteins... Äh, äh, den patchen Men den, den måste ju vara en massa ljudfil och textur och sånt Annars kan du aldrig komma upp i de storlekarna För Wolfenstein har ingen multiplayer överhuvudtaget Nej, jag kan tänka AI och sånt, sånt har man pillat Efter att tryck, skivan trycktes helt enkelt Och det var på mer i del <laughs> Det var ju uppenbart en hel del om det inte är som är Call of Duty det är att det är 75 är okompromissat ljud. Ja, och Titanfall var det PC-versionen så här 30 gigg ja, det... flat fil <skull> <hör> <ja>. <laughs> <Jag> bara yes. <laughs> uh, nej så att uh, uh, jag fick väl igång uh, 7-8 timmar uh, watchdogs igår. Mm. Uh, nu ska vi ska försöka undvika spoilers och uh, handlingen. Vi kan då handlingen i stora lag. Den har ju ändå pratat som öppet Vad var sättningen är Men om ni är riktigt kinkar och inte ens vet Vad liksom The Premise är Så kan ni hoppa fram Typ två minuter och sånt där Ja alltså Jag ska försöka Det blir inga spoilers här, men Alltså du, du är Eden Pierce uh, En hacker um, Som uh, Där händer lite grejer Och sen uh, Går saker åt skogen Och uh, Det där spelet börjar sen Det var spoilerfritt och fint Ja det var <laughs> ju. Ja, <laughs> Det var väldigt löst också, men nej, alltså, det går inte att berätta så mycket om introt utan att börja spoila en massa grejer. Jag tycker Tutorion i början där är rätt nifty och den är rätt mäktig faktiskt. Jag gillar inte Tutorion. Ja, Tutorion, den är riktigt, riktigt bra. Det som är ännu bättre innan där, det är ju äh, introlåten. Mm. Eller hela, hela mm. introsekvensen. Äh, nu hade jag hellre velat spela upp det här introt på 7.1-system och hela biten Jag vet att de har haft den låten, eller klippet, på i biografer och sånt Det har bara suttit på rysningar mm. För att det, är, det är samma intro-låt som vi har i intro till podcasten förresten Så, den, Vad heter det om man vill söka upp och lyssna på det? Eh, ja, den låter inte. med på, på soundtracket av någon underlig anledning Licens, eh. är det en låt av ett band eller? Nej, nej, den är garanterat specialgjord huh. uh, för spelet. Uh, jag det. gick igenom hela soundtracket, men den fanns inte där. Ja, för då har ju, ju deltsäcket gått, va? Det ja, jag, uh, jag stod och hängde på Games, uh, Gamesports mm. dörr i morse och hämtade ut min deltsäck. Mm. Uh, så det har inte blivit mycket sämre sen igår, om vi säger så. Nej. Uh, <laughs> nej, men... <laughs> det är samma här. <laughs> um, nu är det så att uh, jag försökte spela multiplayer igår mm. Men uh, det, det var lönlöst uh, Matchmakingen funkar inte. Det, var inte det var inte många som hade spelat igår Det var ju webbhallen vet jag skickar ut Så vissa fick det fredags, andra fick det igår Jag fick ju mitt um. faktiskt igår Vilket är dagen för Eller vänta, jag ska vi se vilken Nu flyttar dagarna samman här Så middag idag uh, Jag igår var jag hämtade Jag fick från där Jag spelade då Och uh, de har spelat någon multiplayer alltså Inte när man ska hacka så eller? Jo, jag äh, har två jämfört med det. Först, när jag har gjort det här tutorial, du måste göra en tutorial-mission för att komma åt uh, den här oh, multiplayer-delen. Oh, um, det är väl tredje eller fjärde uppdraget i spelet. Ja, oh, man kommer och, in nästan um, Ja, precis. De, uh, det är väldigt mycket handhållande i början för att visa system och sånt. Men det, för det behövs, för att det är mycket grejande. Man bara, <laughs> what's that? I want to go there, but that's ja, oh, over that's, there. Oh. <laughs> det är väldigt mycket grejer. Ja. Nej för att jag, mitt under storytaget så fick jag en varning att det var någon som hade invaderat mitt spel Det var så här coolt Ä det kom upp och man bara oh shit Typ man har sett så här på en video innan att man blir hackad så man blir ju såhär direkt bara jumpy bara, oh vad är någonstans <laughs> Ja det, alltså det, det är just det när man springer runt och försöker hitta var han är någonstans mm. Och sen ser man då att eh, du har en mätare hur långt han har kommit i sitt hackande mot dig Uh, det blir en väldigt stor tidspress och det blir hektiskt och uh... men krymper även den här cirkeln för i början är den en stor cirkel på kartan typ att han, han vet att du, du ska hålla dig inom den här cirkeln och han vet att du är i den här cirkeln. Sen kommer den krympa sig omkring där du befinner dig just när den krymper varje gång så det blir det mindre och mindre så han vet att det blir tajtare och tajtare och det är väldigt så hisnande när man börjar gå och säger 70 80 av. ska få sitter man och gömmer sig någonstans så det är väldigt äh, jag tycker det är, om ni sätta Squid Moviesoft och gå till detta. Jag har ju inte spelat med andra än nu, Men bara den här biten tycker jag är riktigt rolig. Uh, och bara blända in det. Uh, det, är något, det, det. Det är något Det är speciellt. Vi har inte sett det innan i något spel annars. Så att, det, att få ut den här multiplayer-upplevelsen med hacking och sånt där. Det, det tycker jag är skoj. Och Jag tror jag har hackat och blivit ha hackad. Blivit hackad och hackat åtta-nio gånger i det här laget. Uh, ja, har men... du aldrig haft mer tur än vad jag hade? Igår. Men du kan, du kan ju gå in på dem och förklara vad som hände i de sekvenserna om du om det är något speciellt. Ja, alltså jag blev så sagt den första gången så han jag upptäckte honom med här 80 kvar eller jag gått 80 av hackningen. Mm. så lyckas jag hitta han gömd bakom en, en seuptunna och <laughs> ähm, snäll som jag var så blev det en hagelbaka i ansiktet. <laughs> ähm, ja, det var väl det eller så man kan ju um, ja, slå ner honom är jag vad som helst. Men det, det kändes fint han försökte hacka mig. <laughs> det kändes fint, ja, <laughs> uh, det fint yes. var, Det var en ren hemd. Uh, då får både du och han Får ju um, uh, poäng för detta. Mm. Uh, varje multiplayer- eller spel ju eget skill-tree. Och um, då är ju um, repetition här för um, hur pass uh, bra det är. Mm. Uh, när du lyckas med någonting så ökar den. Men misslyckas du så sänks den Så att du stannar inte kvar Vid en nivå hela tiden utan den går upp och ner Beroende på hur bra du är En din stagsform ungefär kan man säga Ja någonting sånt så att det... Jag tycker det funkar bra hittills. Jag bara har bara felat en gång Vare sig jag blir, hack... blir hackad eller har hackat Så att för mig har det gått bra i alla fall Det är, jag som... ja. det är den metoden som jag finner bäst det är att om du, om du ska hacka Sätt dig i det fordonet som ser ut som Ett fordon som du inte skulle köra i spelet det vill säga en stor jävla truck eller typ den en taco bil eller vad fan som helst något som ja, ser vi... riktigt unsuspicious ut. Ja, um... du känner ju alla till taco trucken från Ja, för eh... det var ju precis? Jag jag hittade en pizzatrack en gång, det var jag ska. Um, men hur som helst, då ställer man bilen uh, på ett taktiskt ställe där det står bilen likadant, Gärna kompakt och gärna att man hittar också till nära typ där folk sitter på bänkar och så ställer man så där, man, man åker förbi en lite cash börja börjar hacka, och så typ initiate typ när man har parkerat bilen. Och så bara sitter man där och bara, let's hope på det best. Och så kan man sedan luta sig tillbaka så att man läggs sig tillbaka i sätet och allting. Och Vissa eh, fattar direkt att man lägger sig i bilen, men många har inte greppat det. Så i början är det jättelätt att vinna hacking på grund av, på grund av det. För att folk, folk springer bara runt och skjuter. Eh, och det är ju många som kör taktiken att de bara, som man såg i den viden också, bara skjuter upp i luften för att börjar alla springa iväg. Dem. Så är man sitter man typ, står man typ i en park eller någonting så kommer man sticka ut om man inte springer iväg, väldigt äh, lik, likt äh, NPC:erna helt enkelt, så äh, det som hände en gång, det, det var ju riktigt kul det var på natten när jag hade en äh, sån här stor, äh, vad heter det, lastbil äh, och så hade jag parkerat mig jättesnyggt bland två bilar bakom och framför mig, äh, med en korsning nästan, eller framför en korsning på kanten och han börjar skjuta och då kom polisen också då sitter jag där och så ser jag komma in höger vänster Och samtidigt så åker han runt febrilt och försöker fatta vad fan är han som hackar mig Och det var ju skitskog, man satt och småfnittrar hela tiden, man satt säg bara luta sig tillbaka i lastbilen Och, bara, äh! och så kommer ut typ tre stycken eh, polisbilar och skjuter på honom. och han försöker springa runt och man fattar att han Han är så här, åker runt och stannar till och bara, men vad, vad är han någonstans och det är, jag, jag tycker det är riktigt roligt Uh, jag kan se att jag kan spela i spelaget många timmar till. Uh, och bara det, är ju alltså, och det, det är något överlag med det här spelet, det finns så mycket att göra. Det är raka motsatsen till för med Second Son. Där finns det typ, ja, det finns saker att göra men de är ju inte roliga i långa loppet. Uh, här finns det hur mycket som helst och det jag gillar är att jag satte mig en bil. Och så att jag och med min setlist för jag ville typ ta bort låten som vi ville ha, typ rap och R&B och sånt som så jag inte tyckte passade teamet i spelet då. Så att jag och med det och sen plötsligt så stänger den av typ bara, och så, så typ, kommer det upp att det, är så här, att det är en händelse i en gång då i närheten så jag var tvungen att åka dit liksom och checka ut den. Och då kunde jag inte lyssna vidare så det, och, det, och det, det hände liksom samtidigt som jag bara satt helt still i bilen på en plats så saker och ting sker konstant och det, det tycker jag verkligen är... Uh, jag har spelat GTA och jag älskar det spelet, uh, det är riktigt jäkla bra, men de har inte, det är inte som de har ljugit direkt och de har sagt att staden lever, alltså det, det finns så mycket, varje person har liksom en uh, occupation, information, hur mycket pengar de har, de har ett, uh, olika ansikten allihopa, det, det, det är någonting med världen som är levande, jag, jag gick runt på en handelsgata och jag gick runt och kände bara att det här har jag aldrig upplevt ett overwatch spelet någonsin och, och det är det som Watch Dogs har, de har det här med det här tajta gameplayet och det här hackingsystemet som är riktigt roligt Jag, jag gjorde ett uppdrag, ett siduppdrag faktiskt, det var inget uppdrag Och man skulle in i en, det var med på ign stream vet jag För jag hade sett innan delvis Och jag spelade det tre gånger, jag dog med mening faktiskt på slutet Bara för jag vill spela på olika sätt Och ena gången så, det, det bästa som finns, mest tillfredsställelse att, att göra det hacka sig in i en mobil som ligger i ens bröstficka Och så går den uppen en våning, man sitter bara det, det man känner sig så jäkla sneaky gör man Uh, och så kan man upp det och så kan man explodera honom kanske eller hoppa ut något annat och, det är, och annan, annars, du kan köra liksom rakt in, på det missionet det jag gjorde var att jag hackade mig in successivt, plockade ut några, drog en distraction och sen plockar ut han och, och stack därifrån bara uh, och då använde jag typ en lift, då kom jag så vid kanten och tog en lift och bara tjup, körde ner mig släppte jag springa liksom uh, alternativ två, då åkte jag in med en stor jäkla SUV, åkte in bara <laughs> körde över tre pers upp till huvudvåningen, mm. körde över två till pers vad gjorde han bara satte ner handbromsen bara svängde bakom bilen var upp med kulspruten och skjut ner alla. Han sticker iväg en bil. Jag åker efter honom och manglar eh, det var så jäkla nice när man vet man köper här skydd vet marken eh, blockers eller vad de heter eh, och han kommer där och så kör jag upp dem och så bara bam sprängs bara hela bilen direkt kommer ut där spränger efter dem bara slår ner med klubban och jag bara fuck. Yeah. Så man kan <häst> verkligen spela på helt olika sätt och det är det jag tycker det och du, alltså du, inte, du kan sitta med mobilen och göra allting på egen hand och haka in en databas och du kan alldeles gå ut, så det, kan bli ett, det blir ett pusselspel om du vill, eller så blir det ett actionspel. Och det, det, det är det som imponerar mest, hur, hur olikt du kan spela. Och, ja, jag tycker det är jättefräscht, jag, jag ser inte mycket lekheter lik, med GTA alls faktiskt just med tanke på att det är så det har en sån egen identitet. Och det, det är det jag uppskattar med spelet. Mm. Ja, sen när andra gången då när Jag blev invaderad Det var, var ju absolut värsta timingen Som man kan ha, för då hade jag redan Tre stjärnor på mig, och jag hade polisbilar Och helikopter uppe, och fan hans mm. och hans Och så invaderas jag och, och då tänker jag Jaha, nu, alltså, nu ska jag så alltså Ta hand om den här invasionen då samt, Från honom, och hitta honom Samtidigt som jag har eh, Halva poliskåren efter mig Och mm. det gick ju som det gick, ehm, får kanske senare och jag dog Men så kommer jag in i spelet igen Och då fortsätter den här invasionen Men som tur är så har ju Hela Nutrioting bara försvunnit Så att jag har inga poliser på mig längre Nej. Men då var det bara 10% kvar på hackningen Så um, han lyckades uh, den gången ja, okay. Men uh, Jag har inte hittat Nu vet jag inte om det är jag som är blind här Men jag har inte hittat hur Man hämnas uh, på de som har ha hackat dig Jag har fått det. en sån erbjudande Jag vet inte varför det kommer upp och så men eh, det var typ Retaliation Stod jag någonting Och jag bara accepterade Och då gjorde jag på han igen Och då vet jag att jag fick lite extra points Vill jag minnas Jag tror det Men jag, jag vet att det kommer upp något här Retaliation Eller typ Comeback Eller vad den det för och Så att jag har gjort det en gång Vet jag Av de gångerna Så den kommer upp Precis som de andra vanliga De här uh, uh, Lila Rutorna då Att det är uh, En multiplayer-grej I närheten Jag kommer inte ihåg exakt Men något var det så jag, jag vet inte om jag ens aktivt sökte det faktiskt Det kanske bara kom upp så Ja, det, nej, det, det går i alla fall och jag har gjort det. Uh, och det är alltid Salesforce. Ja, nej, för det kommer ju upp sådana, alltså hela tiden. Uh, inte hela tiden, men väldigt ofta. Mm. Uh, vill du köra online racing, uh, uh, uh, den här decryption och annat, uh, det baseras väl på att uh, folk är på samma ställe som du, fast i deras spel. Mm. Uh, så aktiveras det. Uh, jag har aldrig kunnat ansluta till någon annan av någon anledning. Mm. Den, den totalvägar, den var bara för timeout hela tiden Så jag har aldrig kunnat vara offensiv i, i den multiplayer-delen Det är det roligaste Nu antar jag att det blir lättare nu när så pass många mer har spelet Jo Men alltså det Som sagt, jag hade med 6-7 timmar igår Och jag spenderar säkert 5 timmar av dem bara att göra siduppdrag ja det, det är som du sa att, alltså att man vill inte fokusera på storyn bara, det är nästan antingen får man köra storyn rakt jag vet inte om det finns post-gameplay men jag antar det jo det bara, ja. Ja, så att eh, post-story gameplay då men, eh, men det jag gjorde var att jag, jag ville liksom utforska världen och jag måste säga en sak att världen är perfekt storlek jag hade inte lagt ha en större story, jag att jag känner att den här, den här världen känns större än GTA just för att det, Nej, det är mer grejer överallt ja, Den så är så levande och Det finns saker överallt alltså Jag älskar GTA och, och Det finns också ett problem också eh, att det är så kompakt Att allt har något att göra Soundtrack i bilen Tar väldigt lång tid att utforska För man är inte knappt nysta på en låt innan något annat händer liksom. eh, Och det är både gott och ont liksom jag älskar för Det är något jag älskar på vårdspel Och glida runt så här, Och du och, och, bara känna en, hör en passande låt eh, Soundtrack det är, för det är riktigt bra Och man, när man hackar folk random så får man från från Vilket jag tycker är lite coolt eh, Istället för att springa efter en liten kart eller fjäder i Assassin's Creed, det kan vara lite böckigt så det är lite snyggt hur man har fört in det, men... Det, det händer saker hela tiden och det känns mer levande, det känns större än GTA just för att det händer saker konstant, medan GTA... Alltså 70-80% av kartan är väldigt ödemark och det, det, det är inget fel med det alls, det är en annan typ av spel och en annan öppenhet, men... Det här med att typ, jag kommer ihåg att jämförde Infamous och um, Watch Dogs och pratade någonting om hur levande staden var. Någonting var det. Och då snackade de om spel. Det var en speltid på spelet. Och då, och då sa de att. Uh, var, jag kommer inte ihåg vad det var av konventionen. Men jag något på Twitter. Och då sa de att vi har ungefär 100 timmar gameplay. Här. Och det, det, det, det, då snakade vi underkant om man lägger in multiplayer biten liksom, Hur länge den bör hålla spelet överlag. Så Bank for your buck, det är inget snack om. Och gillar du på World-spelar om har något nytt och fräscht så, så tycker jag helt klart. Och det, det känns, vad tycker du, tycka, tycker du känns polerat? Jag tycker det känns väldigt polerat. Det känns extremt polerat. Ja. Det var ju väldigt stora kontroverser när folk började jämföra då E3-revealen med gameplayn mm. vi fick i år. Vi märkte äh, att ja. det var metakritik, betyder. fan, lågt, jag bara, nej, snälla. Snälla folk, kan ni inte uh, spela spel. Visst, alltså där var då, Det var det, men mm. det var inte drastiska skillnader Sen är det att folk förstår ju inte då att Det de visade upp på så gången när de visade upp det på E3 Det var det var, inte en, det var ingen devkit för PS4 Nej Det var ingen som hade fått den här final devkiten än utan det var, Visst, det var en target render På hur de ville det skulle se ut Och så som spelet ser ut Nu så är det otroligt snyggt uh, ja, vä Väderlekna, det börjar ösregna Börja blåsa, man riktigt ser uh, den här rocken på den uh, Flaxar runt i vinden Och det ser ju så snyggast när det är natt Det är ingen snack om ja, det. natt definitivt. och regn Och lampor och jag kommer ihåg när jag... Jag hade ett sidouppdrag som kändes, kändes det som ett huvuduppdrag, huvuduppdrag jag skulle jaga en person då, med en bil i tjejstolen tjej, så första gången jag klockade in i successivt så märker jag att det kommer en bil och två bra börjar jaga oss då eh, till slut så trycker jag in han i en stolpe eller sån sådär och så glider han ut och springer in i en... han springer in i en sån här, eh, mm. vad heter det? en liten... Eh, vad heter det? mellanhus, det heter så mycket som en gränd eh, och, och följer efter dem och bara... Pff, skjuter, skjuter ner den med pistolen, tre skott i huvudet och sånt. Där. Och springer in där och så märker jag att du kommer bilarna Och, det, och det, det var någonting hur de betedde sig jämfört med spel som GTA och så Men de så här åkte olika långt in och parkerade Och sen liksom så här går de fram, det, det kändes som de var smart, smartare, de var de är mer medvetna AI är väldigt bra i spelet, tycker jag Även på NPCs men även vanliga soldatgubbar och, och sen så kommer jag ihåg just när vi snackade om grafik och natt Så gick jag fram där och lamporna vet, blinkade konstant och det var så här, det kom rök i bakgrunden och säkert någon gator. Det var väldigt mycket som på skärmen effektmässigt. Och det så här och spelet är som sagt snyggast på natten. Det regnade inte men det gjorde det senare, exakt nästan efteråt Det var så här ass moment, typ the rain afterwards. Och jag kommer ihåg att jag bara ställde mig upp där och bara säger, roar, we're rare friend! Sköt på dem och det flyg, flygsplitter och du en person lampa ramlar framför en bil och man ser verkligen hur flashar till snabbt med lampan och det är något det är Väldigt snyggt när det är som snyggast Och det är på natten Och det är när det är mycket ljuseffekter Och det är när det regnar Och, och jag kan förstå att folk tycker det är Någon besvikelse på sätt och vis på dagen Men sen får man se, inse Hur mycket faktiskt som är under huden på det här spelet Det är liksom Det går inte att jämföra med GTA Så även, även en nästa generation av GTA Inte ens Det går inte att jämföra Det är för mycket som händer jämfört med det här spelet Så att man får ta in det Man får ta det liksom där Och ehrlich talat Nextgen handlar inte bara om grafiken Skulle du göra det varje generation så vill inte jag ha en, en ny generation hela tiden Det är inte det som driver mig utan det är nytt gameplay Och jag tycker att spelet känns väldigt Nextgen på den fronten uh, Dock har jag inte velat spela spelet på PS3 eller 360 För där tror jag tyvärr att grafiken hade blivit så neddummad Att du inte hade fått den uh, nivån av immersionness liksom. uh. nej, nej men alltså det, det blir Alltså det är ju så mycket äldre och hård ska Sen ska jag så att uh, 360 eller ps versionen skulle se Alltså riktigt ful ut utan Den äh, duglig liksom men, men, Ja, alltså Black Flag GTA 5 mm. äh, Hållet äh, Kanske lite, lite snyggare men äh, det, Ska man spela Watch Dogs så är det på PS4 äh, Alla dagar i veckan Ja, eller PC äh, om, om, du, om du rullar ut åt det hållet Ja, precis äh, En annan grej smukt Som var, alltså man fick riktigt gå Det var första gången man introducerade De här CTOS-områdena eh, eh, eh, Som mm. du ska hacka dig in för att låsa upp Så att du kan hacka dig för det, I det distriktet ja. eh, Jag såg det på en stream innan När de själva visade upp det eh, Och då eh, Körde de med eller mindre blazing, eh, Rätt in där ja. Och eh, jag valde istället Att jag stod utanför Hela det här området Uh, hackade vi från kamera till kamera till kamera Hittade han snubben då som det Är det snubben och... arbetsplats? Ja, precis ah, första Det jag, jag, jag hackade mig också in på så och det, det var så jävla första gången bara, oh, the satisfaction. Du spränger upp folk så här hit och dit Du och... ja, rörde faktiskt inte en enda person uh, Men du, du gjorde i pocket Du gjorde, du gjorde att det hamnade en alltså mobil på bröst, bröstfickan Och gick in exakt vid stationen där va? Ja, alltså du ah. var <laughs> nästan, nästan tvungen att ta han eh, Som hade... Har en kamera på bröstet för att få uh, kunna se uh, den stationen du ska hacka då Ja uh -huh. uh, uh, det var, man stod där utanför bara nyhet av att bara hoppa fram och tillbaka Och sen efteråt, jag, jag måste säga att ljudet är riktigt bra Och typ uh, en sån sak som jag gillar skarpt är När man satt och hackar då så stänger jag mobil, man klickar ju på cirkel Så lutar man sig tillbaka så typ chillar och så man ska synas då Så klickar man på fyrkant kör igång hela pusselgrejen Um, och um, sen efteråt, så bara klickar man på typ R2 som är, liksom, gaskrappen och så bara. Hur han, man, det här ljudet, bara man sätter in nyckeln, och bara klingar till så bara, brum, och så var brrr, kör igång och man bara. För att yeah. det, det, Jag vet inte, det är någonting med. Inte, det, det, det känns så himla clever-spelet. Även om det är väldigt simpelt och Men jag menar, jag älskar GTA-spelen. Eller älskar kanske över Men jag tycker GTA 5 var riktigt jäkla bra. Och det tror inte någon som inte tycker att det är åtminstone ett bra spel. Och, men det här spelet är mycket mer sofistikerat på många plan, tycker jag. Eh, och jag menar Det GTA är egentligen eh, komedi och liksom en... Eh, jag kan inte se en open breathing world längre, för efter att ha spelat Watch Dogs så kommer inget liksom open world spel någonsin kunna jämföra sig och man, det blir liksom en mall Det är lite typ som när jag har sett Breaking Bad, jag kan aldrig tycka att en serie är lika bra som den. Efter att sett hur levande människorna är Watch Dogs så kommer man nog tänka, se alla andra spel väldigt kritiskt därifrån. Och jag menar, det är bara att kolla på In From A karaktärerna där är ju väldigt lackluster i jämförelse. De bara går runt och är typ plastdocker känns som i jämförelse. Sen, självklart, helt olika spel, men den, den höjer verkligen nivån på uh, The Pedestrians och invånarna liksom, i ett uh, World-spel, utan tvekan. Samma uh, var en rätt Aj. efter grej. Jag fick ett... Uh, där finns det finns ju hur många som helst sådana alltså, här sidouppdrag uh, att välja på. Uh, en av de vanligaste är ju äm, ä, contracts som du antingen ska du transportera en bil från punkt A till B ä, Hindra en ä, karavan, en, ä, karavan ä, som tar sig från punkt A till B Ja, utbåda två olika sådana ä, Ja, och då ä, I bästa GTA-style faktiskt där så hittar jag en vägkorsning ä, Där de skulle passera ä, Sprang och hämtade en glasbil ställde den mitt i, kor <laughs> mitt i korsningen Eh, sen sa jag att det kom en eh, Sån här eh, Sopbil eh, Och den var, var jag tvungen att placera där också mm. eh, Och sen eh, Någon annan vanlig bil Så blev det där då en trafikstockning mm. eh, Ser man då deras bil komma eh, Fram med granatkastaren Smäller första bilen så att de inte kan eh, Köra längre fram Smäller ja. tredje bilen så Kan de inte backa längre Sen var det bara springa fram var Vad det Alltså ja ah, det, det var så tillfredsställande mm. Mm. Men det är mycket liksom sådana saker det, det går att vara väldigt kreativ i det spelet Det, är ja. det jag gillar det, det, alltså, just, Och jag måste säga en sak Jag måste säga så här att Jag tycker inte själva körandet är lika Lika bra Som GTA Men att bli jagad är tio gånger roligare här För att du, du kan påverka så mycket Alltså bara det här att sätta upp eh, Vare sig du är dem om när du jagar någon Eller bara sätter upp så här. Eh, att köra traffic lights du vet, så att man, om man kommer förbi en trafik bara kör en jättesnabbt så kan man klicka man en knapp så att de kör fel och kör alla in i smeten och så kollar man bakom sig och så ser man någon bara åker in och krossas där när de så jagar en. Det är så satisfying att vet att jag stoppar han på det här sättet och det är, det är inte något du alla andra spel, jag menar Saints Row och de här, det är bara åk iväg, hej typ Nu vet de om det är Saints Row och polisen men den typen av spel, du bara ska åka snabbt som möjligt utan att krascha och sen är du borta. Så att även om jag inte tycker att driving mechanics är lika bra som GTA V så att, så att bli jagad Och jaga tycker jag blir roligt Just för att du, har de här, att du kan hacka helt enkelt Massa saker i staden Vilket gör att typ bron ska ju hacka Och du kan Trafiklights åka ner när man blir jagad Och polisen åka ner och gömma sig i ett garage I och det, det finns så mycket sätt att försvinna liksom. och det, så att Spelet är väldigt kreativt Och det, är så, det finns så mycket att göra Det är det jag uppskattar verkligen det, du, kan spela om, du kan spela det spelet rakt igenom Utan nästan döden kotte Uh, jag, ja, nästan Nästan, M mer eller mindre Att alltså, du i alla fall neutraliserar dem och bara springer fram och slår till någon batonger istället Så eller så kan du köra guns blazing Och köra det som en, liksom ett FPS-spel Eller ett third-person shooter-spel Action-spel uh, det, det är det jag gillar som mest med det Och det, jag tycker bara det är ett, Det är fräscht Jag var inte alls peppar peppad på spel Det var mycket att jag hade sett så mycket Så jag kände att ah, okej, okay, vi får se hur det blir Men jag, efter att ha spelat de här 5-6 timmarna Så känner jag att det, jag, jag skulle rekommendera till alla som. Så länge du inte har. Så länge du inte. Gillar du inte på spel alls, så är det väl nog ingenting för dig. Men upplägget och så. Men eh, jag. Jag, tyck, jag tycker det är liksom. Av det jag spelat, så är det liksom. Det är liksom. Det är inte uppe i Red Dead Redemption. Men det är uppe där med GTA 5, då tycker jag utan tvekan. Eh, det är så pass bra hittills. Men det här kommer bli en årlig serie. så alltså, det, det ska bli spännande att se hur de kommer, liksom. Göra saker och ting kommer de släppa Watch Dogs ett år, SSS Creed ett år och, och kanske en året där de släpper, vad heter det, Watch Dogs Kanske släpper en last generation till av SSS Creed Hur länge de håller på det vet vi inte Men det ska bli spännande att se vad Ubisoft gör där För de kan ju inte släppa, jag kan inte se att de släpper spelen liksom båda samma år Och om de ska göra det så måste de släppa ena på våren och hösten Men jag, jag jag tror det känns som år hit och dit känns liksom mer logiskt. Ja, jag ser ju hellre att de släpper så fall Watch Dogs och Assassin's Creed om vartannat annat. Ja. Så år ett får vi årstagsen där och år därefter får vi Assassin's Creed för att två stycken sådana massiva eh, sandboxspel samma år. Det blir för mycket. Ja, men lägg bara in, lägg in Dark Knight, det nya Dark knight spelet där var. Liksom, alltså... Så har du tre open-world-spel med redan där är det mycket. Alltså bara, bara i år så har vi alltså fem stycken open world-spel, fyra stycken från mm. Ubisoft uh, Nu får vi Watch Dogs nu, sen har vi Shadows och Mordor, vi har två stycken Assassin's Creed och vi har Far Cry mm. uh, Nu är detta förmodligen ett väldigt stort undantag, men uh, uh, jag ser hellre att de uh, alternerar Watch Dogs och uh, Assassin's Creed Ja. De, har, de har ju garanterat folk Till att de kan släppa båda två varje år Men det känns lite som att det räcker Med ett av dem Hur bra spelarna är så räcker det nog med Ett av dem varje år Tycker jag Men just Några grejer som du sa innan att På för första tre timmarna Efter då jag lämnar det här Introuppdraget Så Bara sprang jag runt i staden Jag kom 5-6 meter, så bara ploppar du upp då på äh, mobilen att äh, hittat att äh, ett eventuellt brott skulle begås. Mm. Äh, de, de här grejerna för, kan du för, kommer bara ploppa upp i de distrikterna och du upp låst äh, upp CTO-systemet. Oh. Äh, så ploppar de upp äh, i jämna mellanrum. Så, när du sprang iväg på den och sen när vi var klara där så... ...säger äh, du springa hämta lite nya vapen och ammunition eller lite sånt. Ja, det kommer inte så långt för då ploppar upp någonting helt annat, ploppar upp. De ploppar upp väldigt ofta och man väljer ju då om man vill göra dem eller inte. Men det är just det att även om det är tre, fyra olika system så det är så många varianter på dem. Så det känns aldrig som att man gör samma sak om och om igen. Mm. Nej, det, det är rätt, alltså För de här, för att de här impulsiva uppdragen, om man ska gå och antingen att det är någon som plockar upp någon så här drug money, eller att han ska typ misshandla någon, eller så är det typ någon annan sak du ska in och infiltrera, eller att det, det kan vara vad som helst. Men jag tycker det är en väldigt god variation på dem. Och även, även om det är liksom samma typ: go there, lösa situationen, neutralisera honom, that's it. men själva liksom händelsen är oftast. Väldigt annorlunda Jag har bara stött på typ liknande scenari en gång Jag spelar säkert 15 stycken med det laget jag, jag accepterar dem direkt för att Jag vet inte, jag, jag vill ha Förresten vet vad som händer med Reputation när den går upp successivt Så gör man goda gärningar och typ inte skjuter dem i huvudet sånt där, och, uh... Alltså ju uh, uh, Godare du är så att säga Inom parentes då ja. <laughs> I'm Sorry uh. uh, Så so, um, Om folk upptäcker då att du blir brott så helt plötsligt så tänker de, ja men du, du är en cool kille. Eh, det är väldigt sällan att de ringer polisen. Ja. Oh. Eh, och så, eh, då till skillnad från om du eh, gör massa eh, underhärningar, skjuter ihjäl civila och håller upp, upp, uppför dig allmänt illa. Eh, så syns du på eh, nyhetsreportage. Eh, ja, det, om, det är... Om, om, folk, om folk ser dig så... Eh, Även om du inte gör någonting speciellt så helt plötsligt bara kan du ta upp telefonen och eh, tipsa någonting. Oh, och, that guy? Ja, that guy? precis. Ja, uh, uh, det är... Det är... Det är en gråzon där emellan, alltså hur man vill göra uppdragen. En sak tydligt, uh, bara just den säger god, ond och god gärning. Det, det Typiskt är... Nu behöver man nästan alltså aldrig, alltså jag, jag skär aldrig bilar som folk sitter i generellt sett För att det, det är så skönt, för man kan uppgöra rätt tidigt att du kan sno en bil utan att något larm går av Eller du slår sönder någonting, vilket är jätteskönt, för det kan du inte det jag Utan då alltid, eh, en, du måste kolla i en polisbil när det inte ändra och här hit och dit så att, men, men om man, det klassiska är om man tar en bil från någon och man är typ it här typ jättesnabbt Så kommer han ringa efter en han eller hon ringa efter en person, eh, eller polisen menar jag och, eh, då kan du, nu kommer jag inte ihåg vad det heter Men det heter kom någonting Och då kan du disrupta deras samtal Eller om du vill vara ond då Så kan du bara backa över dem Och då får du civilen typ så här damage eller kill Och sånt där, och då blir det ju ond liksom med reputation Jo alltså, uh. ja, alltså Alternativt är att du bara gå ut och bilen Och uh, sen uh, cykla upp på cirkel Alltså samma knapp som du skulle slå ner dem Med den här nightsticken ah, Så tar vara... dem då, de då, telefon, de då telefonen Och bara slänger den i marken uh, Det räknas ju inte som en Uh, dålig handling då Om oh, yeah. uh, någon konstig anledning uh, <laughs> Bara, don't drive them over them But just hit what <laughs> Ja, det, det är väl allmänt ont att köra över folk Speciellt om jag gör det tre, fyra gånger Och råkar backa där emellan uh -huh. um, <laughs> Men uh, Nej, alltså som sagt, det, det, men det är nästan som att man får tvinga sig uh, Stundtals och göra stora uppdrag uh, Så man kommer vidare i Spelet för jag kan kanske tycker att det är lite jobbigt, men är det, så att jag har ingen, det, här, det här är inget spel du ska spela när du har en backlog Verkligen? Nej, du ska definitivt. Stå, inte. Du sitter inte ha alltid i världen Och bara njuta och ge alltid möjlighet Och bara spela där här tre timmar. Det, det kan vara att du kör tre stora uppdrag, eller så kan det vara att du bugglider runt och gör vad du vill. Alltså, även om du kan spela, alltså, man hellre ska lägga undan tid för att spela det, fyra, eh, tre, fyra timmar. Mm. Det går att ta upp och spela i en, en och en halv timme ja, ja. Men problemet är att det är så mycket som distraherande under tiden mm. Jag upptäckte detta i Black Flag också När man var ute och seglade Jag tänkte, jag hoppade en båt, men då måste vi sänka den Nu sticker Precis. man dit där så... uh, det... Ubisoft är väldigt smarta när de gör sina Open World-spel Där är alltid distraktion hela tiden mm. Och de gör det på ett väldigt, väldigt smart sätt Medan i GTA så är ju bara... då har och inget annat. Så det är rätt lätt att ta det med. Och det är, är nog relativt långt avstånd mellan destinationerna. Så det är rätt lätt att bara pausa spelet och stänga av, av. Ja, alltså det jag Alltså när jag spelar GTA V. Eh, den har ju också de här eh, sidogrejerna. Men i GTA 5 så var det ju mest att... Ja, det är någon som blev rånad. springer bort och slår ner rånaren och lämnar tillbaka pengarna. Mm. Eh, om och om och om igen. Det blev väldigt repetit. Till slut så bara struntar man i det för man... Dels så tjänade du inga pengar och sen uh, var det helt meningslöst för att du ville ha något annat. Ja. Um, det som GTA V var bra på var ju uh, så här um, Strangers-grejer som de hade i, i Red Dead Redemption också. Um, ja, det var coolt. Så... Små uh, uppdrag på 3-4- upp eller små story-quests på 3-4-uppdrag. Mm. Uh, jag har inte sett uh, såna grejer än så länge i Watch Dogs- uh, det fanns liksom ju ja, alltså de Black Flag så Ja, alltså de hade ju Black Flag Det är omöjligt att det finns i Watch Dogs också Men det behövs egentligen inte i Watch Dogs, eh, faktiskt För det här är så mycket att göra som det är nu Och mm. eh, likadant det är, spel, det är väldigt mycket collectibles i spelet Hol men, men i, i Watch Dogs, Varje collectible-grej eh, har ett syfte Eller där i alla fall en Backstory om det är ljudkassetter Så får du mer av storyn uh, Grejer som händer runt omkring Så att uh, Det finns ett syfte att plocka upp dem Om man vill uh, Jag har ju OCD så jag måste ju plocka upp allting sånt uh, När jag ser det Men uh, de det på ett väldigt smart sätt att Det finns en anledning till att grejerna finns där mm. uh, Om man vill uh, gå djupare In på uh, spelets värld Ehm uh, Nej, men alltså um, överlag är ju väl väldigt positiva helt enkelt. Jag, jag vet att du var mer hypad än mig eh, på spelet äh, men jag äh, har väl varit hypad sen jag såg det på E3 för <laughs> 700 dagar sen eller något. Um, <laughs> ja, det blir något sånt nu. Ja, men det alltså jag jag älskar open world spel det är det, också detta det... kändes väldigt nytt och skävt. Uh, jag vet att många jämför som säger att det är ett GTA med hacking, men nej, skillnad, skillnaden är alltså det, det är ju en nutid bara två år, i en in stad, det är väl that's it. Och, du, och du tar dig med bil på de flesta, till de flesta ställena, men ja. jag, menar, sen, jag menar, då är inte sen, du, du kan ju ta public transit, kan du ta exempelvis där, så kan du stanna, det, är, det är coolt, jag blev, jag blev jagad av några gängmedlemmar något någonting som bara skjuter på mig helt randomly. Någon, jag vet inte vad det var, men och så var jag exakt för en tra, eh, train station då. Eller vad heter det? Tram heter det väl? Ja, det är, ja, det är väl spårvagnar. spårvagnar eller på ja, så äh... precis. Eh, och så sprang jag upp där. Bara, du, jag är jag kan ju starta liksom en sån här... Eh, man kan ju gå in då, så kan man klicka på en knapp så kör den iväg då. Och då kom de och så, skö, och så stängde jag den exakt när jag kom in där. Och så åkte den iväg exakt mitt kommando liksom. Eh, och så såg jag dem typ skjuta på vagnen och bara, yes. Men, det är sådana små saker... Eh, Alltså, det det finns, inte, finns inte mycket likheter Mellan GTA enligt mig Men ändå jämför alla det med GTA och en... alltså det, är lätt, det är lätt att jämföra det med GTA Men alltså den stora skillnaden med GTA alltså GTA var, jag har aldrig att skapat för att vara realistiskt. GTA bygger ju på Humor, det bygger på satiren Och samhällskritiken det, uh, jag, där, det, det, det är det bästa med GTA tycker jag ja. Och att det är bra gameplay och, och karaktärerna i det här spelet var riktigt bra GTA ja. Watch Dogs är ju mer alltså det, Visst det är inte, alltså inte hyperrealistiskt Men det är ska Att det hållet att det ska vara mer eh, Jordnära så att säga Alltså mer realistiskt Och det känns eh, har du tagit bort hacking elementen Så har de spelen varit mycket mer lika GTA och Watch Dogs Ja. Men alltså hack-elementen tillför så mycket i spelet Just ja. då när du har bil Alltså när du blir jagad uh, Jag har ju gjort det nu, jag vet inte om det är För att jag är under ibland Men varje gång jag kör förbi ett Så aktiverar jag den Ja, ja um, bara för att det ä, ä, typ Ja, vet. bara för att man kan göra det. Ja. För att det Bara för att det är så roligt uh, Ja, det är ju samma sak alltså. de, de har gett mig möjligheten att göra det ja, men då gör vi det Precis Uh, sen är det en annan grej Som är väldigt ni vet att, Jag vet att folk har klagat på det uh, mm. Men sen samtidigt Så GTA gör det på samma sätt uh, Du kan bära alla vapen i spelet Samtidigt uh, mm. Du har en sån här vapenljus som du plockar upp Och väljer vilket vapen du ska ha Det är fyra olika kategorier uh, Det kan bli lite jobbigt när man har uh, Sprungit med 20 vapen och det är kanske bara fyra de du använder, alltid. alla andra är ju helt meningslösa. Att man inte kan plocka bort de andra vapnen då. De that's använder ju nice sam samma ammunition, så varför ska jag ha fem olika pistoler? Jag mm. kan behöva två pistoler, en som är ljuddämpad och en som är halvautomatisk till exempel. Men vad ska jag göra med alla andra pistoler? De tar bara upp en massa plats. Det är lite. Det, men det känns lite mer som ett elandsproblem uh, ja, ja, då är det väldigt nitpicking um, Men det mest intressanta är att du har ett crafting-system Så mm. alla de mer alltså, avancerade hacksen som då, Blackout Där du släcker alla egen mycket i hela, hela, hela staden Den är väldigt, väldigt kraftfull Men den går, den, du måste ju alltså, skapa den här uh, uh, föremålet för att göra det mm. Det är inte så att det är ett vanligt hack som trafiklampor och sånt. Det är ett väldigt smart sätt. Och just de här ingredienserna till kraften är väldigt svåra att ta tag på. Det är ett väldigt bra sätt att balansera det på, tycker jag. Mm. För just de här trafikljusen: de här pelarna du kan skjuta upp i marken och broar och sånt, de kostar ju inget av ditt batteri att använda. Det är när du har de mer större avancerade grejerna som du bara slukar batteri. Hur rechargar man batteriet nu? Ja. Det sker över tid, automatiskt. Ja. det finns ju piller för att du ökar din slow -mo. Jag vet inte om det finns för batteriet också. Ja, du tror får inte. mer slots på batteriet. Ja, du kan, du kan öka mer slots, men jag tror inte du kan boosta. På där just den här landningen av och batteriet, det är väl bara bra. Ja. Som man inte vill föra upp liksom. Ja, ja, det är alltså ett perfekt sätt att balansera det på. Mm. Och det, det känns lite logiskt också att uh, um, man måste skapa de här grejerna. Det är klart uh, när du får tillgång till att skapa hemma-gjorda uh, grejer. Eller hemma gjorde explosioner. Uh, heter det? En granat. Alltså, i det så. Alltså, grejer som sprängs. <laughs> hemmagorganater, känner vi kallar det? Ja, precis. De är otroligt roliga och kasta vilt och kring sig när man känner för det, men du de måste ju skapa dem så att det är en kostnadsgev. Ja, och där, kan du, där kan du kasta frags, eller så kan du kasta ett sånt här heter det, som drar fil, sån här som du typ skickar iväg till störningsdjur som bara what's that? och så går de dit, så kan du plocka ut dem. typ. Så där kan du spela lite splinter säljs nästan, eller så kan du spela ja. liksom uh, Let's go typ, Rampage. Ja, alltså jag upptäckte alltså, just den här. Uh, det är den första man får uh, sån här uh, så att du lockar locka lockar iväg uh, uh, för på dit du vill. Uh, jag upptäckte den, den är. Den kunde varit mycket bättre. Mm. Den har väldigt liten radius där folk hörde, Även om du själv hörde och du jättelångt ifrån. Ah. Den är väl inte den bästa. Men... Jag brukar använda bilar och sånt. för att typ dra uppmärksamhet istället bilarm och sånt där. Ja ah, det. Men ah. ja, jag, jag använder inte. Jag känner inte typ, bara okej okay, nej jag behöver inte den här för min spelstil. Det är väl det jag kom fram till nästan. Så, ah, så... Jag har kört hittills då med det här undantaget. Med äh, glasbälan. Äh, så jag har kört väldigt, väldigt stealthy. Som jag gör i splintercell. Och försöker hacka så mycket som möjligt. Äh, även om man kan då köra in guns blazing, Men, är att Aiden han tål inte så jättemycket. Genomför, alltså, det är två, två tre skott, så är du död. Äh, så du är ingen himen äh, som springer där alla. Sen kan du också att du tar med så ja, det blir bättre i alla fall. Men jag tror det fanns två eller tre steg. Ja, så det du... blir lite bättre, men fortfarande som du säger, det är, man kan inte... Det är, det är det... inte GTA, GTA Nej. tror du rörat mycket i liksom. Ja, ja du, du är ingen Sam Fisher precis. Ehm, och det är faktiskt bara att äh, man försöker komma ifrån det här äh, GTA-aktiga att... Äh, som folk har lärt sig de senare åren att... Uh, bara springa in uh, utan att tänka och skjuta uh, Det kommer. ju fel med det, är, kommer... är ju nej, nej, definitivt inte Men alltså, mm. det, går, det går att göra, att göra det i spel till viss del Men uh, Det känns nästan som att Hackingen att vara osynlig uh, Lockar mycket mer bara det, det lockar mer Men det kan vara för att jag gillar ju den typen av spelstil uh, Men det lockar mer att göra det så För att uh, man kan vara lite busig och hoppa hoppar mellan kamerorna och sen uh, upptäcker man då att den här uh, uh, blommagenten har en, um, en granat på sig. Naha, ja, men då kan du, alltså. du, du hacka den här granaten så att den, så den sprängs. Det innebär bara du tar henne upp granaten så kastar han då iväg den och så helt plötsligt kan han spränga två, tre av sina kompisar i luften. Men ibland så sprängs den, jag, jag vet inte vad det beror på, själv alltså, ja. men jag brukar också tänka... Jag kollar, är det också så här att du kollar på vilken typ så här, bakgrund, occupation och sånt där Och, och, och så baserar du på ska jag döda den här personen eller inte. Eller typ när det kommer till folk, du snor pengar från. Lägger du moraliska val baserat på informationen du får? Nej, jag gör inte det. Um, uh, så so fort, so fort jag kan hacka någon så gör jag det. För uh, <laughs> uh, det, är ja, det som ja. jag gjorde, det först, var första man kom ut i apartmentet, uh, man bor ju på andra nivån där, och så gick jag ut där. Man hackar första kameran som exakt i kanten där och man bara springer rakt fram ut mot vägen. Och så hackar jag med på allra och så bara satt jag typ jag satt en kvart och bara... Där var den personen, där var den personen. Och bara, oh den där personen gillar jag inte, jag tar pengar från så alltså, Och det, det blir väldigt så här ideologiskt om man står och tycker och tänker om människor och sådär. vi jag, jag tycker det är skoj faktiskt. Så kommer en person typ som är så här, Vad var det? Vad heter den här personen som... Ja men du var det var typ drug dealer eller typ eller lite andra saker någonting man, då är det lättare med typ om nu står så typ eh, terminal terminal cancer så ja oh då, då då snor man typ pengar typ så här. Jag tycker det är lite skoj att det finns sånt element att man, man kan veta liksom delvis vad den här personen har för liksom vem den här personen är. Jag tycker det är väldigt och, och här, den, man höjer ribban verkligen för för vad NPC ser upp på Mordor och det tycker jag det är... Det ska vara ju loge för ja. Sen är det ju så att det är inte alla du kan hacka ut. Där, där, finns ju tre, där finns alltså tre steg uh, du, får, du kan få upp en profil uh, Om de flesta, där står deras namn Och uh, deras inkomst uh, Vad de uh, jobbar med och liknande mm. uh, Steget ovanför där uh, Så kan du få upp uh, Textmeddelanden som de skickar uh, Om de pratar telefoniskt Kan du höra hela samtalet mm. uh, Och sen då, tredje steget är att uh, då hackar du hackar dem och så kan, får du tillgång till deras bankkonto. Mm. Och kan ta ut en viss peng, del av pengarna. Uh, även då att när du hackar folk. Uh, det här tredje steget då. Så kan du, har du tur så kan du få tillgång till deras bil. Uh, mm. den, eller den bilmodellen. Uh, du kan få nya låtar till, uh, ja, låtar till din telefon. Uh, mm. så, du ska, så du spelar upp i bilen eller... Smart sätt att du, du kan lyssna på låtarna när du inte är i bilen. Utan när du bara springer runt. Det har faktiskt en, väldigt mycket. Precis som skulle vara en iPod. Eh, det är väldigt, väldigt smart. Mm. Eh, och sen då. Eh, jag vet inte om jag sa det nu. Eh, att du kan få uppdrag. Eh, du hittar egna uppdrag då. Eh, Man vad de de, säger så här. Och... Ja, precis. Ja. Att det, det är en crime på väg. Mm. För har du inte låst upp. CTOS-systemet för, för det distriktet du är i, Så äh, är det enda sätt Att få min uppdrag Det är att hacka folk ja. äh, Så det första man vill göra är att springa bort och låsa upp äh, systemet Och det gör man på ett väldigt smart sätt Att det är en stor antenn äh, På en så det, Och det, så blir det ett pussel Av det hela äh, Dels så ska du komma åt den här antennen. Det är oftast ett klätterpussel äh, För att kunna komma upp Hela vägen och tillbaka på allt så är det ju oftast dörrar som är låsta så att du måste ju, eh, hoppa mellan kameran för att hitta upplåsningsmekanismen. Mm. Och när du väl kommer till den här pelaren så, eh, så får du ett minipussel till eh, där du helt enkelt ska guida elektriciteten då, eller eh, om det, mätas, det, funkar det bra faktiskt. aktiviteten då, mellan från A till B. Ja, det, ja, det funkar ri riktigt, riktigt bra. Jag har aldrig varit med om det sliker när det gäller Open world Ball. Uh, Där är så fullt med distraktioner. Alltså, det smarta grejer, just det här med NPC:erna som går runt i staden är väldigt levande och reagerar på vad som händer runt omkring dem. Jag kom in park, uh, outside, i en park utanför. Jag tror det var en skola eller så var det utanför ett museum och sånt. Så att. Tre förr så hade Picknick. Någon spelar gitarr. Man mm. kunde alltså stå där i tio minuter och kolla vad de höll på med. Vad de snackade om. Eh, nu var inte de så där jättenyktra som satt där utan de hade en trevlig stund i solen. Mm. Det, alltså det känns väldigt, väldigt levande. Ja, ah. eh, eh, det, det är svårt att säga något negativt egentligen om eh, alltså den upplevelsen man har i spelet. Eh, jag, jag, alltså det enda jag kan säga är att jag tycker inte... Jag tycker inte bilkörningen är på GTA 5-nivå, men jag menar... Ja, men den är fullt tillräcklig. Det, det är det Och en sak också, det man, om man kör på typ höga hastigheter på vägen och så kör man på en bil... På gott och ont så tar det inte... Det är inte som att du fastnas till och så måste du starta om lika... Det, det, det, det går snabbare och bara gasa på igen. Och det har lite med... Liksom, jag antar att de har valt det som ett... Liksom ett de har bestämt så att det ska inte ta lång tid när du liksom är back on track, medan alltså GTA... När det kraschade så tog det rätt lång tid att komma, komma upp i fart igen för att det var lite mer devastating när Crash kraschade GTA. Eh, Medan här är det lite mer förlåten och det rullar på. Och det, själva fysisk grejen när du kraschar som så blir det och sånt, bil och sånt är inte lika bra som GTA heller. Men jag menar det, sen har du ju alla de andra elementen som att du kan köra upp liksom eh, massa typ saker för stoppa andra ja, och hit och dit så det, det, det, det är ingen... Det är inget jätteproblem. Jag, jag har bara noterat att, jag, att GTA 5 är nästan så skönt och nice och åka som man kan bara njuta och bara glida runt. Och det, det finns ju inte i Watch Dogs. Men jag menar, det är väl egentligen det enda jag kan säga. Det och karaktärerna hit. Jag har ju spelat så lite av story. Så att jag kan inte säga så mycket om karaktärerna. Men jag gillar Pierce i alla fall. Jag måste säga att han är jäkligt snyggt animerad i mellan sekvenserna. Hans ansikte. Definitivt. Han ser väldigt mänsklig. Ja, det, de har någon snygg... Dock märker jag att vissa karaktärer är så här... Halvs välgjorda När det kommer till animationer på ansiktet Men jag menar så är liksom top notch um, Så att det kommer de Det tror jag man märker i alla fall Det gjorde, tyckte jag i alla fall Vissa såg ut som typ Assassin's Creed 4 Eller Black Flag med det, Och vissa såg ut på, på en helt annan nivå då Och då snackar vi ändå liksom Huvudsläck och då Så att uh, det är något jag gör i alla fall Men alltså överlag Ja det, det är bara positiva känslor Jag ska plugga lite här Men sen, sen blir det mer Watch Dogs, Liksom det No. Mm. Eh, två saker innan vi avslutar här eh, Som jag vill börja eh, Detta har ju visats i, i trailers innan eh, De här di digital trips Såna här mm. eh, Helt eh, vansinniga extra grejer eh, Det vi har sett innan den här, eh, En, en robot spindel Som bara Det går ut på att bara förstöra allt som finns där oh. eh, Sen har de en, Två av mina favoriter eh, Den ena heter Madness det är alltså en ren äh, kopia av äh, Gamla Classics Carmageddon Du har en stor, fet bil Och du ska bara meja ner äh, äh, Alien Eller inte Alien, utan äh, äh, Zombie-liknande grejer Det är alltså hur skoj som helst Har äh, mm. ingenting med spel i sig att göra Utan det är bara ett tidsfördriv Som är riktigt, riktigt roligt äh, Och sen är det en Det finns fyra totalt, jag har bara utforskat Tre av dem äh, så det en som heter uh, Alone. Du är helt själv i staden. Det är bara du där. Uh, och du ska då ta över som, små kontrollpunkter. Uh, och så jagas du då, då av uh, uh, robotar med kameror på ansiktet. Eller alltså, det är kameror till huvudet uh, som, som du måste ha passa därför. Det är alltså pff, små, små detaljer överallt. Så extra grejer som bara lyfter allting. Mm. Uh, och sen då det sista här med multiplen. Nu funkar inte det fullt ut för mig igår. Men jag ska se om det funkar bättre idag. Vi får testa att köra ikväll. Om vi kan eh, testa någonting nu när Brodaki och de andra har plockat upp spelet. Ja, jag har tänkt, nu när det är mer och mer som har spelet. Mm. Eh, det är två grejer angående multiplen. Eh, den ena, jag har inte hittat det. Jag vet inte om man kan göra det överhuvudtaget. Eh, välja om... Eh, Säg du vill göra någon grejen Du mot en annan. Eh, som jag har förstått det så... Är det bara matchmaking jag, Men jag hade gärna velat så att man kan välja då att Den går in på din friendlist eh, Han vill jag hacka så att säga Mm, och det, det är häftigast alltså, typ, du sitter bara nu ska jag plocka dig där. Alltså, typ, så, här, så kan man skratta om det liksom. Sen. Ja, alltså det blir lite mer intim när man kan göra det mot sina vänner. Eller mm. typ ser man sitter i partchat samtidigt och så bara ser man att typ, du säger bara: En is trying to hack, kommer upp dig, Du kommer du att dig bara? Vad fan, då sitter vi typ, och pratar med andra men så säger man ingenting bakom färd med. Ja, det, det hade ökat lik Nu har inte helt testat Decryption, det här co-op-läget mm. där du vad är det, fyra mot fyra. Jag hoppas att uh, den kan ta din friendlist eller din partylist uh, Och matcha dem mot andra För kan man inte göra det på ett bra sätt Så att du kan spela med dina vänner hur enkelt som helst Som till exempel du gör i Assassin's Creed's multiplayer mm. uh, Typ bjuda in dina vänner och sen bara kör ni all multiplayer uh, Det måste man kunna göra uh, Annars uh, kommer multiplian lida väldigt mycket i värsta fall får det blir något för nästa spel De har ju sagt att de vill lära serier här så att, men... Det, Nej men den grejen som måste finnas i Watch Dogs eh, jo, jo, är men alltså, det... är, ja, Om vi har otur liksom så Så, måste, så kommer det ju återgöras stå i så fall Men som sagt det är... jag har inte kikat Jag har inte alls där. Nej jag har inte, jag har inte gjort det i multiplayer heller För att det, det, den, den funkar lite Se där med matchmaking igår Men det är inte så konstigt Det var, det var inte så många som hade det eh, Det är väl bättre idag Även om Uplay och PSN jag har gått lite djur och ner idag mm. Men eh, det är väl inte så konstigt När eh, Ja det är väl Över, skum, över en miljon av eh, spelare Som har dem eh, Men eh, Om man kollar så eh, De multiplayer grejerna Alltså sättet de hanterar multiplayer på i Watch Dogs Är extremt intressant För att det Du kan gå från singleplayer till multiplayer bara genom ett eh, knapptryck, eh, du är kvar i samma stad, du ser Eden som Eden Och eh, den du eh, spelar multiplayer med då ser jag dig precis som vanlig NPC eh, Nej, alltså det, Bara det att man inte har någon extra meny som man får gå ut, lämna spelet, hoppa ut i huvudmeny Välja multiplayer och sen jojna jag, jag utan allting sker i samma session jag hoppas verkligen att Assassin's Creed kan uh, ta lära om detta. För du, jag har förklarat för dig vad jag hoppas vilja se. Nu ska vi inte alls gå in på det och få dra ut på det hela. Men uh, något liknande Assassin's Creed kan bli väldigt intressant. Ja, alltså det, alltså det alltså jag tycker det funkar. Uh, multiplayer som idé funkar här jättebra. Uh, mm. Nu får vi se hur det blir den här ve veckan nu när uh, mer och mer folk kommer ha det. Jag ska utforska multiplayer. Jag försöker utforska det mycket mer idag. För att se då hur matchmaking och hur det blir med att välja vem man kan spela emot ja. En och anledning vi har valt att inte ta recensionen så tidigt Och vi vill verkligen ta med multiplayer i recensionen också Därför får recensionen vänta till slutet på veckan För att det är så pass stor del av spelet så att vi kan inte utesluta multiplayer helt enkelt Nej Det är inte... Nej det går inte Nej men om man ser, de upplevelser jag har nu efter två dagar Alltså, bara då baserat på singleplayen Och de två gångerna jag blev äh, hackad äh, Så är det riktigt, riktigt bra spel Det är mm. väldigt levande värld äh, Hur mycket som helst att göra ja, det är, Som det är nu så det är det topp tre äh, open world-spel för mig äh, tätt, Det ligger tätt efter Red Dead Redemption eller L.A. för mig Ehm äh, och för mig är det uppe, det är uppe med Red Dead har jag allt som är bäst av vårt spelet. Oh. Ehm, att, att, det här tror jag inte kommer pusha ner i inte men det är Red Dead GTA 5 och detta som jag kan instinktivt säga liksom, att det här är guldkon. Nu har jag bara spelat 5-6 timmar, äh, timmar så liksom, det, är, det är tidigt att sätta det på den toppen men om mitt första intryck så känns det väldigt lovande. Det ska bli skoj att se. Hur står den utvecklas så? Vad jag läst på så ska den bara ta, Det ska liksom hända mer successivt eh, Desto längre den går liksom, Så att akt eh, 3 helt enkelt ska vara väldigt bra ja, ja, alltså det Även om jag alltså Jag älskar ju Assassin's Creed också eh, Men eh, Det är svårt att dra eh, Paralleller mellan Assassin's Creed Och Watch Dogs, eller av Red Dead För att det känns som två helt olika spel eh. Alla de spelen spel är väldigt olika Ja, de är, alltså, även om det är open world spel allihopa så alltså, känns det lite som att Assassin's Creed det står på sin alltså, helt egen eh, kolumn, för att det är, där, den är väldigt, väldigt story-driven. Um, Sen måste jag, man säga en sak. Eh, saknar du också möjligheten att kunna sätta dig på en parkbänk och hacka? Ja, du menar alltså ja, där har det just varit trött det skojar, så jag kan... tänkte på det bara. Hmm, Typ när man blir hackad När man satt och gjorde online Eller bara random Man bara sitter på en parkbänk Och hackar folk Jag kände att Det, är det vi har i nästa Watch Dogs för jag menar, Det kommer bli en De har sagt De gör bara AAA-spel Och den magnituden För franchises Med antingen Annual eller liksom vart annat år Men det, det saknar faktiskt Så det är något för Förbättringslistan Jag kan säga Direkt nu Men ja Det var väl allt Vi hade med än min Att prata om Watch Så det inte ut allt Nej, jag alltså, inte ut på allt fler. Sen kommer ju allting eh, Övrigt sen i recensionen så att säga. Utan det, detta var ju mer menat För vår första intryck Och eh, som, som det är nu Så, så blir det, har det lagt ribban Extremt högt för kommande Open World-spel mm. eh, Både GT, kommande GTA Och kommande Assassin's Creed och andra Det är, ja, är Alla lov till för att de verkligen har skapat Den här levande staden Det blir spännande att se det som inte sig på Unity alltså Ja, det, speciellt om det smittar av sig på andra eh, utveckla också Nu vet jag alltså, Saints Row är ju mer Att eh, den drar eh, parallellt till GTA till exempel För bara de två är ju over the top Mer eh, satir, humor mm. eh, jag, Ja, det är frågan Vilken Watchdog skulle Konkurrera väl fel om Men alltså, vilka de skulle Det är ju i alltså fall det är väl det som lägger ner i fall, för det är ju mer realistiskt eh, hållet. Samtidigt är, samtidigt är ju Watch Dogs och ups speciellt så stora, så de rör sig mer in i kategorin kring GTA, Assassin's Creed-spel, som och Saints Row. Mm. Mm. Eller är väl inte så bra som de andra? Jag menar, ja, vad jag har hört från folk så är Watch Dogs överallt på reklam i USA, typ alla typ, så här, hockeymatcher och... Uh, baseball, var det nu är för sporter Överallt i Ja det var ju på U UFC Både Black Flag och Watch Dogs har ju varit på UFC och Oktagorna där uh, Jag sa innan uh, Spelet släpptes Det uh, snackades om att uh, USA, Bara USA hade över 850 000 Förbokningar i spelet Och det är kanske kanske till, mig, uh, till en miljon liksom innan Det vet vi inte det, inte det är inte omöjligt för det var någon, någon vecka innan uh, Och sen så... går ju folk och köper det också Utan de bokade Ja precis detta var ju bara förbokningar Så att äh, Detta Har ju Borde ju vara det mest förbokade Nya Nya spelserien äh, Det bör om Last of Us mm. äh, Nu kommer jag inte ihåg hur mycket Last of Us hade mm. man Detta är nej, som sagt äh, Recessionen är planerad till slutet på veckan Beroende på hur äh, online biten vill fungera Ja Men äh, Det är bara det, det kommer, Ja Uh, nästa podcast det blir ju uh, efter E3 uh, där vi ska diskutera allt som händer, händer under J3, presskonferenserna. Alla specialgrejer. Vi ska även ha med oss. Som det ser ut, det ska vara med en, en gäst. Så att det blir i alla fall tre stycken att uh, snacka. Uh, om inte det går i lås så får ni i alla fall med i Markus i alla fall. Ja, så vi har kanske potentiellt en eller annan som knappar in. Så att det, är, det, är, det är alltid lite skoj om man är tre stycken just v 3 för det är så mycket tankar och förhoppningar och sånt. Så att det... Ja, förutom för Nintendo. Ja. <laughs> ah, nej, Nintendo är skoj, men man är Ja, nej, alltså ja. Alltså jag, Nintendo får absolut inte försvinna. Uh, vi, behöver, vi behöver vara tre stycken aktörer på marken det, det funkar inte bara med två, tyvärr. Nej. Uh, så Nintendo får gärna uh, verkligen bra det. Ja, och det kan de göra. Ja. Men, som sagt, eh, detta var eh, vår, vår andra podcast. Eh, eh, podcast nummer tre kommer då upp under E3. Eh, restation Rostocks slutar på veckan, förhoppningsvis. Beroende på multiplayerna. Även eh, Transistor. Och... Eh, även eh, Transistor, också restation på, på väg. Och eh, likaså Wolfenstein New Order eh, också i slutet på veckan. Och sen har vi. PSN-spelet, Turtles uh, Nu kommer jag inte ihåg undertiteln på den uh, Också på väg upp uh, Vilken konsol är det till? Det är till, uh, Turtles är till PS3 okay. uh, Digitalt uh, Den kommer väl upp först Och sen blir det en reservation fredag eller sönder oh. Så att det är mycket som händer Plus oh. då alla nyheter Perfekt. Så uh, vi tackar väl för oss Ha det bra Ha det bra